Teatru Național Radiofonic pentru Copii Domnul Goie și alte povestiri De Ion Luca Caragiale Ascultați pentru început schițele Vizita, Bubico și Domnul Goe Dramatizare radiofonică de Monica Patriciu În distribuție Alexandrina Halic Horațiu Mălăele Rodica Mandache Tamara Buciuceanu-Botez Rodica Popescu-Bitănescu Elena Nica Dumitrescu Adriana Trandafir Janin Stavarache Regia artistică Vasile Manta. Alte face nu copii, alți copii, alți copii, alți copii, astâmpără-te alți copilul, ajutor, coniță, să -i! I -a -a -a? Vinte buișorule, vrei să superi pe mamința? Ia nele! Vin la mama să-l cunoști pe domnul, a venit să ne fac o vizită. S -o -s -o! Ea! Ea! a ce faceți doamnă? Nu interveniți? Mi se pare mie sau e grav. Poate că am picat într-un moment nepotrivit. N-ar fi mai bine să plec din altă dată. Stai aici, doctore! Te rog, serios. Stai liniștit! Așa e la noi tot timpul. <gărători> <gărători> Ionele le cam nezdrăvan. Nu stă o clipă locului, dar e atât de deștept. Și de frumos. Mua! Mânca la mama să-l mănânce. Cum nu se mai întâlnește? Să nu-l de ochi. <gărători> Vital. Hai la mama să te pupe Da frumos mai ești, Ionele Puiule Vedeți ce bine îi vine haina militară Sunt nu de deoți, ofițerul, mami, ofițer <gătă -i> Mai încape vorba Să-i luci, comandă la Ionel Faceți cunoștință, Ionel e ofițer de roșiori Mai Adică, dacă am înțeles bine, ești Maior de Cavalerie. Chiar așa? Maior de Roșiori? Dar poate nu știi, Cavaleriștii nu au tobă. Nu? n am știut. Aaa, și niciodată Maiorul nu cândă cu trâmbița. Nu? Nu. Dar Maiorul? Ce face? Merge în fruntea soldaților și comandă. Aha! Hai să-mi scoată un noi cu sar asta. arăt Iași, la-l dăși! Nu mișca! Trebuie! Conița ajută! Conița ajută! Ionene! Dar îmi coace! Vrei să o superi pe mamița? Vrei să moară mamița? Hai, puiule, vino de mă rută. Să-mi treacă, să te iert Puftiți, domnule! Serviți dulceață? Ah, mulțumesc, doamnă. Am să iau o puținică dulceață. Dar <sus> e nemaipomenită. Dar la cafea, cum să vă spun, la cafea eu obișnuiesc să fumez și aici la dumneavoastră e un copil. Mulțumesc. <sus> Vreți să fumați? Fumați. Oricum la noi se fumează. Și domnului Maior îi cam place să tragă din țigare, mâncă la rbaba de băiat, frumos, și neștept... Cum, dumnealui, Maiorul fumează? Doamne, să-l vedeți câte de caragios cu țigara în gură, o așează în colțul gurii, să te prăpădești de râs, ca un om mare și trage cu sete. Păi asta nu e bine, domnule Maior, nu e bine deloc, tu nu e o travă. Doamne! Doamne! <giric> Vedeți cât e de deștept? scuipă al domnule, să nu-l deoi puf! Iată porcanul cu dulceață! Ai grija, ai grijă, puiule! Să nu mănânci toată dulceața odată, că o să te doară bulta. <giric> Și iar o să vină doctorul. Vrei să o supe pe mamița? Vrei să moară, mamița? Cu Cucoană! Ce este? Ce s-a mai întâmplat? Amole, Ionela a turnat dulceața în șoșonii domnului. Ce face? La revedere, doamna am plecat. Mulțumesc de cafea. Stai, stai, liniștit. Ce mare lucru, niște dulceață în șoșoni. E se l-a spălat. Ionele, astâmpără-te. Uite-ai supărat pe domnul. Ce vă spuneam? Vedeți ce nostim e cu în gură? Ca un om mare. ce cu tine, puiule? Te simți rău? Te doare ceva? Săriți! Ajutor! Moare copilul! <laughs> și mor și eu! <laughs> Doamne, moare mamita! Eu ce mă fac, moare mamita? Vizită mi-a trebuit! Sărută-mă! Mamicu! Sărută-mă puiule să-mi treacă Și să te iert. mama! mama? Odată a început să se învârte camera ca la călșe. Oh. <truzări> Gata, M-am asigurat de vis, de asta. O rovară, da. <sum> 15? Chiar ai? Bună ziua, domnule A, Se rupt mâna, doamnă Bubico, ai șans cu minte, mumosule, că pleacă trenul Așa, el e Bubico, cel mumos, la tarnabă de jabră <gângătă> Auzi, dar nu te place! Și uh, l-a trașat tot timpul Numai până vă cunoaște Și se învață cu dumneavoastră De urmă Vă știți cât e de Mai ceva ca un om mare Doar că nu vorbește Păgat uh, uh, Să-i dea mama băiețelului zăhără Mă, mă, să-i O pota e lovită Are jigodia să te lovească N-am mai văzut de când sunt o javră mai antipatică Așa, domnule Să știi că noi suntem cu meni bine crescuți. Nu moșici ca Bismarck Bismarck? Cine e Bismarck? Cine Bismarck al ofițerului Papa Dopolinii Bubica, Bubica, ză-mă mica zahărel Că îi place zahărelul? A. Și cum vă spuneam, Bismarck? Cine? Of, da uite, tocmai sunteți, domnule dragă Tocmai v-am spus Bismarck Bismarck, Dulăul ofițerului Papa Dopolini, dulăul care era să milomoare pe Cupico din cauza zambilicăi. A, să vedeți cum s-a întâmplat. Mizerabila de servitoare, o dobitoacă. I-am spus că l-a dus afară de dimineață, că nu știi ce curat e. Zic, bagă de seama să nu scape să se ducă iar la Papa Dopolina că-l rupe Bismarck. Dulăul ofițerului care s-a tirier la ea. Și cum vă spuneam eu, nu știu ce făceam prin casă când auz afară chene oh. tur și țipete stric... Oh. de stric. unde e băiatul? Alerg. Îl aducea pe de brațe. De-abia scosese din gura dulăului. Ce să vezi, ce să vezi? Să vă și și moale ca cârpă. Zic, bai de mine, bai de mine, mare băiatul, mare băiatul. Stropește-l cu apă, de i odicolo ce -am mai pătimit numai eu știu Dou Două săptămâni a zăcut, două săptămâni Am adus și un doctor, dar sfârșit, slavă Domnule, a scăpat Mai merge băiatul la Zambilica Craiule, craiule Ce poată este lua-te-o hingierul Mai vrea băiețelul Zaharel? Doamne, doamne, stai să nu la mine, că eu sunt cam Și nu știu la o adică ce-aș fi în stare Lasă, domn, nu. Biletele la control Bile? Stai, domnule, nu vezi că te place? Și vrea să se împrietenească. <gântu -s1> <gântu -s> Așa e el Simte pe cine iubește Dacă ar simte, ar fi mai de pantalonii mei a, vrea băie un bombo? Nu vrea, vrea, sigur că vrea E bun? Foarte bun! Aveți să fac un vietinil? Ce e Bubico? Ce e mamă? Iubești pe Domnul? Ce noroc a dat peste mine, să mă iubească o jevruță Așa, graine! Ai trădat-o care să zică pe mamițica? Ah. Trebuie să fie om bun Nu trage el la fiteci e, Firește, coniță, simte câinele Bubico, bubico, vedea ta și vânuși Doamnă, e cald aici, de ce îl țineți așa în fofolit? De prea multă căldură poate să turbeze Ai e chiar sufocant Ce-ar fi să, să? A, deschidem perea ah. De ce cu el? Ce vrea? Bumricor, ce vrea băiatul? Să-l luați în brațe Acum, acum, că sunteți prieteni Dai grijă, domnule, să nu-mi pe fereastră Pentru domnul! L-am scăpat, pardon, Cucuana a leșinat, iar eu m-am mutat în alt compartiment. E liber? Niciun rest. În compartiment trei doamne, un băiat și două locuri libere. Mă așez. Te mai doare nasul piușor? Nu. Să moară mamare? Să moar. Să... Nu de mamăre, că trece... Mmm, parcă i de mai bine cu beretul decât cu pălăria. Nu, da, cu ce i-a șade lui bine? Tu da. ce ești frumoasă? De ce stai dar... îmbufnată? Ah, sunt foarte supărată. De ce? Au zis dumneata, scoate capul de ferăstră și zbar pălăria mm. și -ai nouă și cu bine Era în pambrica pălărie." Dacă a zburat pălăria, firește că a zburat cu pambrică și cu bilet, cu tot. De ce n-am oprit trenul? Dacă mi-a zburat pălăria, trebuia să oprească! Ce oh, era chiar așa, ce e vinova băiatul dacă i-a zburat pălăria? De ce ai scos capul pe ferea? Dar ce te amestești dumneata? Ia, uite, și ce nu-i travat dumnei tale? Urătule! Să nu scoți capul pe fereastră? Nu bine rămâneam acasă. Ce faci, soro? De ce-l Nu știi ce simți e? A. Staci, păișor, că beretul ăsta vine de mine, mama. Ești ca un marinel adevărat. Mamito! Da. Nu ți-am spus că nu se zice marinel? Da, cum? Marinal! E, voi cum știți. Eu zic cum am apucat. Așa se zicea pe vremea mea când a ieșit întâi moda asta la copii. Marinel! E, vezi că sunteți proaste amândouă. Bă. Nu se zice nici marinal, nici marinel. Mm, dar cum, pregopsidule, cum? Marineri. Ah, păi de... A, de... n-a învățat toată lumea carte ca Așa dumneata. E. Biletele la control. Ala. <coughs> biletele, numai că, uh, vezi dumneata, și nepotul meu a avut bilet. Parol, chiar eu l-am cumpărat, parol de Dar a scos capul pe fereastră și s-a dus pălăria cu bilet cu tot, că era în pamblica pălăriei. Dar avea bilet, parol de Noir. Unde e biletul? P Are bilet, rămâne. N-are bilet, coboară P din tren. Fuși Eu... de aici, domnule. Ce vor mai sunt și astea? Cum să coboare un copil singur în mijlocul da, Sigur. Merge cu noi în capitală. Așa scrie regulamentul. N-are bilet, coboară. Mai, dar nu se poate. Mai, Copilul nu... merge cu noi, da, sigur. Da, Ca să nu mai rămână repetent și anul acesta, I-am promis să-l ducem de 10 mai la București. N-am sculat cu noaptea în cap? N-am găsit. Biletul în tren trebuie să ai bilet. Plătiți un bilet. Să mai plătim? N-am plătit era dată. Și pe deasupra am mai plătit și amenda. amendă. Da. Da. Și pe deasupra? Da. Plătim, plătim. Ce să facem? Plătim. Da. Nu-i ne nepoftiți. Mers. Vezi. Vezi nu te mai astâmperi. Mm. Cine mă pupă, a? Uite, uite, ce calată. Haide, haide, Da, pe mamițică Nu pupi? Ha? Am plătit chiar biletul și amenda ha? Pe tine nu, nu vreau Așa? <grijină> ne -e -e -e -e -e -e. Las că știu că te prefaci Ți-ai găsit pe cine să-mi șef <grijină> <grijină> <grijină> uh, Și unde merge tot la București? Tot Ajungem înainte de 8. Ar trebui să ajungem la o fără 10. Știți, noi mergem în capitală, numai de haterul lui. Unde-i copilul? Unde-i copilul? Iată-ți banii tocuri de băiatul! Goie Găie ușorule, găie, Băi, de Nu-i băiatul! Nu se poate! unde băiat? e băiatul? Nu s-a prăpat băiatul! A haide, băiat. din tren Stai, Da, sta, stai, se aude ceva dintre toarete, o vine poținul dumneavoastră. Goie, maică, ești acolo? Da! Haide, ieși o v-am un ne în exterior. Nu pot! De ce nu pot să ieși? Te vori la inima? Nu, nu pot! De ce? Nu și nu poate schide, te să blocat! Vădă-n, vădă ei bine, rog, băiatul lui ne-a vă conduce vă chiar și de acolo! Hai, Vezi daca nu te astampe? Ce spui, sorote? Ce te lești de el? Păi te nu știi ce simțitor e? Hai, hai, hai... Cine mă pupă? Ha? Ia uite, uite ciucalată! Mm. Haide! Mm. Să o breacă! Să o breacă! Încă puțin și ajungem! Am spus să o brecă! Aveți grijă! trage semnalul de alarmă! Aveți grijă! Patra. La noi, în compartiment, e liniște. Mamare doarme în fundul cu peului, cu puișorul în brațe. Mamița de pasiențe și mama domnului Doi privește pe fereastră gânditoare. În sfârșit, trenul se pornește și ajungem în București cu o întârziere de câteva minute. Danțul slăbiciunilor. Am și eu o slăbiciune. Eh, și eu sunt om. Dorințele grațioasei mele, prietene, domnișoara Marie Popescu, sunt pentru mine porunci la care mă supun.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 Dragă Costică, da? viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi, da, știu că pot conta stă. pe amiciția ta și nu îmi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba înțelegi de o chestiune da. care mă interesează în așa grad încât -a. dacă n-aș pe deplin, convins că tu, care mi-ai dovedit odată fără să dezminți, niciodată o afecțiune ce pot zice la rândul meu, în fine. În <sus> fine, în fine, am înțeles. Haide, nu trebuia să mă iei așa pe departe. Vi?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 Asta astea, hai te rog zeu, știi cât știu eu la tine. Da. Ce mai în cap între noi astfel de fraze banale. Gata. Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? 7, dragă Costica. 7. 7. Apoi dacă, dacă nu fi ști nimic animalul, Ei, na, na, cu și tu. Zic că nu știe, ce? Parcă el o să fie cel din tâi și cel de pe urmă care să treacă fără să știe.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 Șapte... Mersi, dragă Costică! Da, mare pomană-ți bine, bine, bine, bine. Cum îl cheamă? Eu caut trepede mozunare scrisoarea dumnișoarii Marii Popescu. Ce? Nu e. Ce nu e? Scrisoarea. Cum? Zic lui Costică. Uh, un moment! Da. Ce? Și ies ca din pușcă, sar în birjă și alerg acasă. Acasă scrisorica nicăieri. Fuga la dumnișoara Popescu. Prea grațioasa mea prietenă, lucrul merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită. Da? Da, cât acum am nevoie să știu numele protejatului matale. Cum ah, îl cheamă uh, pe tânărul? Uh, Ți-am scris numele, scrisoarea mea. <laughs> da, dar scrisoarea dumnei am rătăcit-o acasă, printre alte uh, hârtii și uh, lucrul este urgent. Ca să nu pierd vremea căutându-o, am venit da. la dumneata Cum îl cheamă? Uh, zău, nu mai țiu minte. Uh. Pentru că, drept să-ți spun, Madame Preotescu, o bună prietena mea la care țiu foarte mult și nu sunt în stare să-i refuz nimica, m-a rugat să-ți scriu că știe că ții foarte mult la mine și mm. nu mă refuz niciodată yeah. și ești prieten cu domnul profesor Costică Ionescu care ține foarte mult la dumneata da, da. și nu e în stare să-ți refuze da. nimic. Atunci ce e de făcut?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 Nu ți-a scris, Marie? Ba da, dar am i scrisoarea și domnișoara Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-i spuneți dumneavoastră. <gri> Eu, trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte pentru că i-am <gri> avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la Marie. Dar putem afla de la Diaconeasca, și ah. de aceea aproape. I-am da? a rugat că știe cât ține Marie la mine și <laughs> da. <laughs> dumneata nu refuz nimic lui Marie. Și <laughs> da. <laughs> domnul Costică Ionescu, profesorul, pe dumneata nu te refuză niciodată. Da, a, atunci cum facem? speriți Să trimit să cheme pe Diaconeasca, este aici alături. N-aștept mult. Madame Diaconescu vine... Fatalitate! Și dumnea ei se află în aceeași necunoștință despre numele Junelui nostru protejat. Însemnărica i-a dat-o amicei sale, Madame Preotescu. ce de făcut? Alergă la Economeasca! Alergă la Economeasca, de acolo la Sachelăreasca, pe urmă la Piscupesca. În sfârșit am dat de izvor. Tânărul este nepoțelul lui Madame Piscupescu, băiatul surioarei dumneai ei, Alu Madame Dăscălescu. Mitică Dăscălescu. Nimic nu refuzăm. Madame madam Pescu, Madame Dăscălescu, Madame Sachelărescu, Madame, Madame, Iconomescu, Madame Sachelărescu, Madame Diaconescu, Madame Iconomescu, Madame Preotescu, Madame Diaconescu, Domnișoara Popescu, Madame Preotescu, eu, Domnișoarei Popescu și mie, amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să, să nu mă lași! Eu no. la tine sigur no. că n-ai să mă refuzi, știu cât pot conta pe ta și nu-mi permit amândoi un moment! Lasă omule! Lasă omule da, da, da, Te rog să-i dai nota 7 cum mi promis! Cui frate? Lui Mitică Dăscălescu! <coughs> Lui, <coughs> Lui Mitică <de> Da. <coughs> Stai, dar nu, mi... <coughs> <De Scalescu. coughs> nu, nu, nu, nu țin minte să... Ambrun școlar cu un așa nume. Nu se poate. Nu, să vedem. Să Și se uită în cataloge. Dăscălescu, da? Ce să mă uiți, mă sunteți. Da, Iar, de, dat, că de, de, din, nu. nu. Dat, nu. Nu, șer, nu. N-am niciunul mitică Dăscălescu în cursul inferior. Să știi că ai făcut confuzie. Trebuie să fie în cursul superior sau... Alerg! De asta dată drept la Madame Piscupescu! Madame Piscupescu! Da. De ce clasă dă examen nepoțiluma Matale? De clasa șasea! Ah, bine! Și dau fuga apoi la Ionescu. Zic, da. e în clasa a șasea mitică de scălescu al meu! <laughs> în clasa a șasea? Da! Atunci? Nu e la mine, e la Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu, nu? Nu, nu-l cunoști, băi, coleg? Da, ba da, ba da, îl cunosc, ține foarte mult la mine, e. nu e în stare să-mi refuze nimic. Da, atunci mă rog ție, nu mă lăsa, știu că pot conta pe A, amiciția ta și nu-mi permit un moment. Iar, iar, iar Ești cu Birja? Da. Hai, hai, haide, mă duc de grabă la Georgescu. Haide. Ajungem. Aștept în birge pe Ionescu. Peste câteva momente, ia că pe... Aia, Mare, nu, dar știi, mare noroc! Da? Extraordinar că am venit tocmai la Pont. Dacă mai intruziam... Ce? Un sferă de ceas până la două? Mergea cu catalogele la școală și trecea notele în matricule, note. da? Protejat, va avea un 3. Și acum are 7! 7! Oh, oh. te am gândit eu ce va să zică o întârziere de câteva minute. Cum poate nenoroci pe un tânăr? Rămânea mitică cu iar repetent, cu toate că ține la el atâta mămiță sa Dăscăleasca, la care ține Piscupeasca, la care ține Săchelăreasca, la care ține economeasca, la care ține Diaconeasca, la care ține Preoteasca, la care ține mult Grațioasă la care țiu foarte mult eu, la care... Baca Când ies de dimineață din casă, o trăsură din trab mare intră pe strada mea. Întrăsură, Madame Caliopi Georgescu, o bună prietină. O salută respectuos. Cum mă vede, oprește trăsura amfigând cu putere vârful umbreluței în spinarea birjarului. Să Madame Georgescu! <sus> Oh, la mine? Da, da! Te rog să nu mă lași! Uh, nu să nu mă lași! Uh. Trebuie să faci un mare uh. serviciu amical! Uh. <laughs> la nevoie se arată amicisia! Sí. E bine să vedem cât uh. ne ești de prieteni. Cu cea mai mare plăcere, madame Georgescu! Uh, dacă pot! <laughs> să nu zici că nu poți! Uh, știu că poți, trebuie să poți! Da, în sfârșit, ce e? De, de ce e vorba? Dumneata, da? dumneata, da. îl cunoști pe... Știu că-l cunoști. Pe, pe cine? Ți este prieten. Știu că-ți e prieten. Și... Să nu zici că nu-ți e prieten. Da, da, cine? Popescu, a, profesorul a, de filosofie. A, a, suntem cunoscuți ce e drept, dar chiar așa de bun prieten, nu, nu, nu pot să-l zic. Hai că știu eu. Ei? Ei, ei.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 Ovidiu trece acum examenul sumar de șapte clase liceale și cu toată bravura lui, pe cât spune cu Cucoana Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a înțepenit la morală. A, ah, închipuiește să-l Cute pe băiat, oh. să-i distrugă băiatului cariera! O, oh, doamne! Ah, cum e el simțitor! Vai, da, e în stare de să se prăpădească! Știi oh. ce mi-a zis? Mm. Mămito, da? dacă pierzi un an, oh. mă omor! Vai! E în stare, cum e el ambițios! Oh. Închipuiește-ți să-i dea nota 3, 3 și lui îi trebuie 6! E, și la ce? La morală! Tocmai la morală! Acu' dumneata'-l cunoști pe Ovidiu De când era mic, A. dar știi ce creștere I-am dat? O, auzi, tocmai la morală! Oh! te te rog! Și zicând aceasta, coana îmi face loc Lângă dumneai ei, într sură uh, uh, uh, mad Madame... Uh, madame Georgescu da. o, Madame Georgescu, uh, n-ar fi fost Mai bine să... Ce? Zic să, să fi mers domnul Domnul Georgescu în persoană La profesor ah, ah, ah, Nu, nu, zău, zău ah, Știți, domnul Georgescu Om, om cu greutate Așa Zău, nu, nu, e ca tată Eu, ce-s De străin Da, aș, aș Ce-ai găsit, Georgescu da. Păi nu stii pe Georgescu ce indiferente cu copiii. Dacă ar fi fost după Georgescu, nici Virgiliu, și nici Horatiu n-ar fi fost la facultate. Despre partea lui Georgescu, rămâneau băieții fără baccalauriet. Hai, suie te, te rog. Madame, nu e nevoie de trăsură, Madame Georgescu. Hai, mă duc pe jos. Uite de mine! Dacă avem trăsură. A trebuit să măsui și am plecat. Ah, uh, unde mergem? Ah, la profesorul! La, profesor, la profesorul, dar nu știu unde șade. Lasă că știu eu ce-ți pasă! La dreapta, Și cu toana lovește tare cu umbreluța peste brațul drept al birjarului. Lovește la stânga, lovește la dreapta, apoi iar la dreapta, apoi la stânga În fine, înfige iar vârful în spinarea birjarului care oprește Uite, uite, căsuțele da. alea galbene A de lângă băcăniere da, Intri da, în curte, casele da. din fund la dreapta, aha. acolo șade da, da, da. Du-te, eu te aștept aici eu, Sigur, mă gestor, sigur Mă dau jos din birge și pornesc Fornesc ridicând rugi călduroase la cer Să dea Dumnezeu Să dea Dumnezeu și Să dea Dumnezeu să nu fie acasă Domnul profesor de filosofie Intru Ajung la locuința lui Bat Doamne Cerul n-a voit să asculte rugile mele Domnul profesor Este acasă Cum să încep cum să încep? Cum să încep? Să-l iau pe. să-l iau, iau pe departe, da? Zic uh... Frate, Popescule! Doamne, ciudate sunt și programele și regulamentele școlilor noastre. Zău! Frate, prea se dă o egală importanță tuturor obiectelor de studiu. Și asta e. e dăunător mersului vreau să zic, adică progresul. Că și în definitiv. În definitiv, ce vrea să facă școala din tinerele generațiuni care vin și caută, mă înțelegi, o cultură sistematică pentru a deveni cetățeni util fiecare în ramura sa de activitate socială? Ce? Hm? Profesorul se uită la mine aiurit fără să înțeleagă. Eu urnesc. Bunioară! Am văzut absurdități în școalele noastre. Am văzut copii cu excelente aptitudini la studii, condamnați asta un an, repetenți, fiindcă n-au avut notă suficientă la muzică sau la gimnastică. E? Înțelegi bine că un an de întârziere pentru inaptitudine la muzică sau la gimnastică, da, dar asta trebuie să conviști dumneavoastră, e tot așa de absurd ca și când ai împiedicat pe un tânăr dispus să învețe dreptul să piarză un an, fiindcă nu e tare la morală. <laughs> Zău. Dar ce, ce are morala cu cariera de avocat pe care vrea tinerul să o Zău. Morala ah, no. Zău. nu, nu, nu, nu, spune și de-aia. nu se poate. Profesorul holbează ochii la mine și mai a iurit. Băzându-l așa, am zic, nu merge, nu, nu merge, nu merge, nu merge cu sistem asta a mea pe departe trebuie ah, trebuie apucat boul de coarne. Uite, frate Popescu. Hai să lăsăm chestiile astea de principiu. Știi de ce am venit eu la dumneata? Ba, am venit să te rog să dai lui Ovidiu Georgescu, pe care l-ai examinat ieri la moral și ai dat nota 3 3, frate Georgescu e 3 al Să-i dai nota 6. <laughs> S -s -s -s -s -s -s -s -zo, să nu zici că nu poți, să nu zici că nu poți, știu că poți, trebuie să poți! Atunci trebuie să le dau la toți. Deci, să le dai la toți, frate! Bine, da! da. Să nu zici că nu poți, să nu zici că nu poți, știu că poți, trebuie, trebuie să poți! Să le dai la toți, frate! Sunt toți copii de, de, de familie bună. Profesorul e și el om de familie bună și zice. Bine, dacă sunt de familie bună, vom căuta să le dăm la toți nota 6. Șa, îmi promiți? Pe onoarea mea de profesor. Am plecat încântat. Încântat. Madame Georgescu mă aștepta foarte nerăbdătoare. Ei ei ei. ei, ei, ei, ei, ei, le dă la toți. A? A? A? cum la toți? A, firește, fiindcă toți sunt de familie bună. Ha, ha, cum de familie bună? Ca o Stai cu timp nu înțeleg. Le dă notă bună la toți băieții. Bine. Și lui Ovidiu? Oh, ha, ha, mai ales, mai ales lui Ovidiu. Ah. Le dă nota șase la morală pentru că toți sunt de familie bună. Ah. Ha, ha, ha. După amiază primesc de la madame Georgescu o scrisoare prin care mă anunță că Ovidiu a obținut nota dorită și mă roagă să iau prânzul de seară la dumneavoastră se înțelege că n-am lipsit a profita de grațioasa invitațiune. O, a fost o masă! Mm, splendidă! S-a băut șampanie în sănătatea lui Georgescu, Urându-i se o strălucită carieră cu Coana Caliopi în culmea fericirei, a sărutat cu toată căldura pe iubitul ei prâslea cu examenul căruia s-a încheiat uh, Deocamdată, palpitațiile ei de mamă. Am scăpat. -a. A. Am dat și bacaloriatul ăsta! O -a. Triunful talentului mm. Au fost odată într-o școală de provincie Doi buni camarazi Ghitenicescu? Și Nițăghițescu! Elivi de rând potriviți la învățătură și purtare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 Să avem ce păstra și cu cine mândri. M-am plictisit de caligrafie asta. Mie îmi place. E, ție, ce spas? Ei, pute de la niță, uite, parcă ar fi Nu se deosebiște deloc. Nu stați vorba. Niciescu! Da, domnul. Ba Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Da uite la chicescu. E de parcă. Deci, domnule, de Acu. Acu. La negustoria lui, tăi că tu o scos la capăt, și așa. Nu uitați-vă, așa, e, -a. A -a -a, e da. Dați Da, bine, Da, tu părinți la carte multă nu ci dați să Că nu prea ești deștept. Slugă, nu te poți face că ești cam leneș? Să a și ție Dumnezeu un dar. Ai icoană la scris. Ție, cu condeiul ce da să te hrăniști. A. Uite la București. A, Acolo ai să intri copist în vreo canțilierie și, încet, încet, cum te știu că n-ai putere rele, cu vremea ai să înaintezi. A,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 Găci iată! Roblașe, brașe de, calde... de, brașe de, calde... de, brașe de, brașe de, brașe de, brașe de, brașe de, brașe Nu, brașe de, brașe Nu brașe de, brașe asta nu de, brașe de, Nu te nu, domnule. Cu scrisul dumneavoastră? Ce să-i faci, asta este. E, nu te pierde cu firea, domnul Nița. Uite, mâine dimineață la 6 ah. de 11 să te afli la Ministerul de Interne. Se ține ei cu trei 3 posturi de copiști. Desigur, că o să capeti unul. Vă mulțumesc mult! Poate avea noroc. Ca în orice poveste, în ajunul concursului, o întâlnire neașteptată. Niță Ghițescu cu Ghiță Nițescu. Ghiță! Bă, Ghiță! Ce faci în capitală, Ghiță? Un post, caut un post. Un post? Da. Dar la afacerile lui Taicătu? Au mers în ultima vreme cam prost. Ei. A scăpătat, apoi a murit.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 Eu, dacă vrei tu, știi... Ce să vreau? Eu... ce aș da 3-4, trei, poli, să... Să ce? Să mă las să nu vii la concurs. Eu?! Eu tot am recomandație. Să poți la concurs cu recomandația dumnei domnul Ghițescu. Ce bine! Te căutam! Aș vrea să spun ce A, Imediat! Uh, Ghițe, așteaptă mă te rog, un moment. Domne, Ghițescu, bucură-te! Ai scăpat de concursul prin ministerie. Uh. Ți-a îngălit un loc la o litografie, un loc plătit mult mai bine ca unul de copist și în care poți să-ți faci un mai frumos uh. E Primești! Primesc? Sigur că primesc! Mulțumesc! Uh, vă caut peste un ceas! Iau un prieten! Dar bine, bine, bine, bine, atunci peste o oră! Uh. Ghițe! Tu vrei să-mi dai 3-4 poli să nu mă prezent la concurs, hă? Da Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru mine Care? Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs mm -hmm. Tu ai recomandație, Așa, eu caligrafie Să-i scălesc eu cu numele tău proba mea Și tu să-i proba ta cu numele meu Da, dacă-i vreau Vreau! Pe onoarea ta? Pe onoarea mea, să-mi dai 5 poli Îți dau? Chiar acum îți dau, okay. ah. Atunci mâine fix la 11 la Minister. Mâine la 11! <fie>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 A reușit domnul niță -Ghițești. Nu se poate, domnule director, v-ați înșelat. Uitați-vă la probe. În <laughs> fine, erare umanumest. Să vedem da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru. Ah, da, da Știi că ai dreptate, dumneata Așa e, vezi, confundasem Într-adevăr a reușit domnul Ghițănițe Așa, da Ați ascultat? Domnul Goe și alte povestiri de Ion Luca Caragiale Primele trei schițe au fost Vizita, Bubico și Domnul Goe Au interpretat Tamara Buciuceanu Botez Horațiu Măleele, Alexandrina Halic Dorina Chiriac Rodica Mandache Rodica Popescu Bidănescu Elena Nica Nicolae Călugărița. A urmat două schițe de Ion Luca Caragiale, Lanțul Slăbiciunilor și Baca Laureat, în interpretarea tinerilor actori de la Teatrul Masca din București. În distribuție, Sorin Dinculescu, Ionuț Chivu, Eduard Savin, Nicolae Pungă, Ana Pasti, Simona Șaiu, Ana Maria Dinculescu. Regia artistică, Vasile Manta. Ultima schiță ascultată, Triunful Talentului, este păstrată în Fonoteca de Aur a Radioului. În distribuție, Paul Sava, Ștefan Ciubotărașu, Dumitru Furdui, Aurel Cioranu, Niculescu Cadet, Regia Artistică, Ion Vova.